а за совітів стала імені Лєніна. Фунду Клєнінська нарешті стишила політ на цвинтарі рідного села Тихіводи біля своєї рідної розритої могили. Наспівуючи у мажорі найщемніші рядки поминальної псальми, «Моя домовина – темненька хатина, у неї віконця нема, а я одинокий, як той полі сокіл, лежу в домовині я сам». Хекаючи і втираючи спітнілі лоби ліктями, землекопи витягли міністрову труну на земляний, рудий від глини, бруствер. Один з них кинув оком, шукаючи інструмент, аби чимось підважити вікно труни. Дивіться, вікно не прибите. Воно відірване. Слідчий схилився над домовиною, обережно торкнувся її. Журналістка, тремтячими пальцями, ледве намацала фотоапарат, клацнула раз вдруге. Віко поволі сунулося. О Боже! Журналістка впустила фотоапарат і зомліла. Райдужна бульбашка з цікавістю зазирнула до себе в домовину, де, у праздниковому сірому костюмі, у нових ненадіваних черевиках з краваткою. Розпущеною до пупа, лежав міністр без голови. Дільничний тихо перехрестився. Журналістка, зібравши останні сили і згадавши зусиллям волі, професійний обов'язок клацнула фотоапаратом. Я, здається, своєчасно, забрався звідти. Міністр Бульбашка злякано підстрибнув і притьмом гайнув у вись. Назавжди, достроково, не очікуючи сороковин. Так, у житті набагато більше бруду, ніж я гадав. Подумав колись десятирічний Чарльз Дікенс, дивлячись у вікно поштового диліжансу на розгрузлу від дощу дорогу, коли батьки вперше відправили його до Лондона самого, без супроводу. Міністр Бульбашка, Цілком поділяв цей афоризм свого славетного приятеля по вічності. Господи, страх який, Володю! Вони геть здуріли! Занадтий не счувся, як до кабінету увійшла Ліда і, зазирнувши через плече, тицьнула пальцем у газетне фото, де було видно розкопану могилу, труну і в ній міністра без голови. «Хіба такі знімки можна друкувати? Діти ж дивляться. Так і заїкатися недовго. Кажуть, родичі наших сільських покійників занервували і промусили владу розкопати ще кілька могил. Знайшли ще три відрізані голови. Це вже взагалі. І ці сатанисти – хто вони? Почитай, там все у деталях розписано. Цим нелегальним сектам?» Час покласти край. Свобода совісті не має нічого спільного зі свободою вандалізму. А Роман-коханець так гарно про тебе написав. Мені телефонують стільки знайомих. Відчули, що зі мною треба дружити. Навіть колісниченчиха, хоч дура не прикладай. Відчуває, змія, що твої шанси проти її колісниченка зростають. Фінальний кліп на патосну пісню «Україно, Україно». Зміст не будемо вигадувати, візьмемо, як у телевізорі. Лани, широкополі, сталевари, усміхнені шахтарі, жовто-блакитні прапори, а текст – він увесь у приспіві. «Україно, Україно! Епілох!» Над садибою Толіка Люмбага, лунав Моцарт. Світлий і залюблений у надземність Жайвір. У кабінеті Люмбага двоє – господар і його друг Володимир Занаттый. Той самий. Слідство закінчено?» «Забудьте», – сказав Толік, наливаючи повні келихи. «Була така стара гарна італійська фільма». «Ну, мені і ти можеш сказати, як це вдалося зробити». Занадто й взяв свого келиха. Вашику, ходи сюди, гукнув люмбаго.